Kapitola 11. Od setkání s Klišim neoběhl ani týden a její kolegové ji začaly říkat Strašilka Jensonová. Během jednoho měsíce si domluvila schůzku v domově, jak tomu říkal Joshua. Byl to si rodčinec, opotřebovaný, přestavěný obytný komplex na Elite Drive, který měl původně osm bytů. Byl v poměrně drsné čtvrti, jak to ostatně vůbec v medicineu bývá. Ale na první pohled bylo vidět, že je dobře vedený. Tam se tedy znovu, už po druhé, sešla s čtrnáctiletím Jošou valiente. Přísahala, že když bude Ješua a jejím prostřednictvím spolupracovat, zaručí mu, že ho nikdo nebude považovat za problém, ale za osobu, která by třeba mohla pomoci, chápeš? Jako Betmena. A tak se mladý Ješů v život několik let pod ní na zem změnil. To vám ale teď už musí připadat opravdu dávno, řekla Selena a vedle Ješu dál do transzemského podzemí. Neodpověděl. Takže se, stal, takže se z vás stal hrdina. Nosíte taky masku? Zeptala se. Jošua neměl rád sarkazmus. Když pršelo, nosil jsem pláštěnku. To byl jen vtip, víte? Vím. Pak se před nimi otevřely další zapovězené dveře a ukázala se dlouhá chodba. Pod nos vedle tohle vypadá jako cedník, co myslíte? Řekla nervózně. Fort Knox je v dnešní době cenník. Um, Fort Knox v dnešních dnech cedník je, odpověděl Joshua. Je to spíš štěstí než cokoliv jiného, že si odtamtud lidé neodnáší zlaté cihly. Povzdechla si. Bylo to jen takové předovnání, Joshua. Ano, já vím. Zaváhala. Způsob, jakým se uprostřed své odpovědi odmlčel, ji rozladil a ještě více popudil. Protože se právě pokoušala vyjádřit to, jak může být ještě dnes celá ta záležitost kolem cestování do vkročených světů děsivá. Zdálo se ale, že pro Jošu ne. Na rtech se jí objevil krátký, vynucený úsměv. Tak tady vás musím opustit, alespoň pro tuhle chvíli. Nemám povolení více Klopsangovy přiblížit. A to má jen velmi málo lidí. Vím, že s vámi chce Lopsang probrat vaše obtíže s tím, jak kongres posuzuje výsledky jednoho z vašich dřívějších výletů do vzdálených kročných světů. Tím samozřejmě končila. Jošua měla podezření, že tohle byla ve skutečnosti ta páka, kterou pravděpodobně Lopsang doufal použít, aby ho naverboval. Řekl nic a ona nedokázala odhadnout, co si myslí. Opatrně ho dovedla ke dveřím do další místnosti. Bylo to hezké setkat se s vámi tváří v tvář, Jošuo. A já vám přeji, abyste co nejdříve dostáhla bezpečnostního zařazení, po jakém toužíte seleno. Dívala se na dveře, které se zavíraly. Byla si jistá, že se na té nehybné tváři najednou objevil úsměv. Místnost v téhle pevnosti podobné vnitřní svatyni byla vyzdobená jako pracovna edvardovského Edwardovs gentlemana, včetně polen hořící v krbu. Oheň byl ale falešný a nepříliš přesvědčivý... Alespoň pro Jošu, který si v divočně zapaloval pravý oheň večer co večer. Kůže, kterou byla potažená židle připravená u krbu, byla ale pravá. Dobré odpoledne, Jošu, ozval se hlas odníkud. Je mi líto, že mě nevidíte, ale abych řekl pravdu, zbylo toho tak málo, že to ani zavidění nestojí. A dívat se na to, co zbylo, by bylo nekonečně nudné. Jošu se usadil na židli. Na chvíli zavládlo ticho téměř přátelské. Vedle něj uměle praskal krb. Když člověk dobře poslouchal, poznalo se to snadno podle některých pasáží praskotu, protože nahrávka se opakovala každých 1,40 vteřin. Lobsangův hlas řekl uklidňujícím tónem: uh, Asi bych tomu měl věnovat víc pozornosti. No ano, myslím ten oheň. Ne, nebojte se, Jošuo, nejsem čtenář myšlenek, ještě ne. Ale díval jsem se na oheň každých pár vteřin, ale díval jste se na oheň každých pár vteřin a máte sklon pohybovat ty, když počítáte. Je to opravdu zajímavé, protože nikdo jiný si toho malého nedostatku ohně nevšiml. Ale vy jste si Jošo, samozřejmě všiml. Vypozorujete, nasloucháte a analyzujete a ovnitř své prostorné leveční dutiny si přehráváte krátká videa všech možných výsledků momentálních situace, které si dokážete představit. O jednom anglickém politikovi se říkalo, že když ho kopnete do zadku, nepohne se mu ve tváře ani sval, dokud se nerozhodne, co s tím bude dělat. Tahle ostražitá pozornost je jedna z vlastností, které z vás dělají tak užitečného člověka. A navíc nejste bojácný, že? Nespozoroval jsem na vás žádný strach ani náznak. Já si myslím, že proto, že jste jediná osoba, která se ocitla v téhle opevněné podzemní místnosti a ví... Že se odsud kdykoliv dostane. Jak to? Protože vy dokážete krášet bez kročce. Ale ano, vím o tom. A taky bez toho, aby vám pak bylo špatně. Jošua neprotestoval. Selena mi naznačila, že mi chcete říct něco o zprávě kongresu. Uh, ano, ta výprava. Díky ní jste se dostalo potíží, že, Jošuo? Uh, poslyšte, jsme tady jenom my dva. Je to tak? Takže když se, tím opravdu trochu, když se nad tím trochu zamyslíte, není důvod, proč byste mi měl opakovaně připomínat, jak se jmenuju. Vím, proč to děláte. Kvůli dominanci. To bylo pro Jošu celoživotní strašidlo. Možná, že nejsem příliš chytrý, Lopsangu, ale nemusíte být nijak zvlášť chytrý, abyste přišel na to, jaká jsou pravidla. Chvilku bylo ticho, do něhož nějho, do zazníval jen praskot falešného krbu. Později Jošua pochopil, že když došlo v rozhovoru s Lopsangem k odblce, bylo to pro efekt. Při bleskové rychlosti, již Lopsang fungoval, dokázal ve zlomku vteřiny odpovědět na každou otázku, kterou mu kdo položil, a přitom pro něj to bylo po věčnosti uvažování. Víte, my máme stejné myšlení, příteli, vy a já, řekl Lopsang. Raději se prozatím držme výrazu podobné, řekl Joshua. Lobsang se zasmál. Jistě! Zůstanu přesný, nebo spíše budu spočívat v odmotněné rovině přesnosti. Ale rád, bych vám byl, ale rád bych byl vaším přítelem. Protože věřím, že abstraktně za to, my oba chceme za jakékoliv situace především zjistit, jaká jsou pravidla. A já věřím, že vy jste výjimečně cený jedinec. Jste dost chytrý, Jošuo. Jak jinak byste, sám tak dlouho na dlouhé zemi, jinak byste sám tak dlouho na dlouhé zemi nepřežil. No jistě, jsou asi chytřejší než vy. Mačkají se na školách a nedokázali nic nebo jen velmi málo. Ale chytrost musí mít hloubku, nejen dálku. Některá chytrost o problém jen zavadí. A jiná chytrost mele nesmírně pomalu, jako mlíny boží, a mele dokonale, a když pak přijde s odpovědí, je, to ta, je, to, je ta odpověď prověřená. A tak je to s vámi, Jošuo. se znovu zasmál. A mimochodem ten smích to není nahrávka. Každý smích je unikátní produkt okamžiku, Naprosto odlišný od každého smíchu, kterým jsem, kterým jsem se kdy zasmál. Tohle byl smích určený jen vám. Byl jsem člověk, víte, a pořád ještě jsem. Ješuo, poznejme jeden druhého. Chci vám pomoct. A chtěl bych, samozřejmě, abyste pomohl vy mně. Nedokážu si představit lepšího člověka, který by, mnou, který by se se mnou vypravil na expedici, již mám v plánu a na níž bude třeba podniknout hodně daleká vkrošení. Myslím, že to by na vás mohlo zabrat. Vy jste, vy jste rád daleko od hlučného, hla, od hlučného davu, Joshua, že? Kniha Thomasa Hardyho byla ohlučícím davu. Samozřejmě, ale já považuji za dobrý nápad udělat tu malou chybičku, abych pořád nevypadal jako vševědoucí. Na tohle neohrabané balomucení Jošua neměl náladu a začal být netrpělivý. Lobsangu, jak chcete pomoci vy mě? Vím. Že co se přihodilo výpravě k kongresu, nebyla vaše vina. Mohu to dokázat. Konečně se tedy dostáváme k, rádu, k, k, se tedy dostáváme k jádru pudla, pomyslel si Jošua. Holozatci, řekl. Ano, holozatci, souhlasil Lopsang. Jak už to je ostatně popsala předběžně vyšetřovací komisi. Neznámý druh primátů, připomínající ze všeho nejvíce obzvláště nepříjemné masožravé paviány. Bohužel obávám se, že lineovská společnost s vaším pojmenováním souhlasit nebude. Holozad Já ty muže nezabil. Samozřejmě, že se bez lidí obejdu, ale neměl jsem důvod nikoho zabíjet. Četl jste to hlášení, Tiholo? Prosím, nemohli bychom zůstat u těch pavianů, Jošuo? V zápisech to vypadá lépe. Byla to placená cesta, melouch, který mu dohodila jeho stará kamarádka, policistka Jensonová. Ty jsi vyrostl, zatímco já jsem ze Jošo, Jošuo, řekla. A teď jsem ti sehnala nějakou práci pro vládu. Budeš nic jako tělesný strážce a průvodce. Byla to úřední cesta do vzdálených světů na dalekém západě, které se účastnila skupina vědců, právníků a navíc jeden kongresmen a to vše doprovázeno četou vojáků. Skončilo to masakrem. Vědci shromažďovali údaje. Právníci dělali fotografie kongresmena pokaždé, když jeho noha vkročila do dalšího světa a ještě dalšího světa a dalšího světa a dalšího dalšího světa a tak vlastně prováděli jakýsi vizuální zábor v kročných Amerik, aby symbolicky vyjádřili, že se tyto Ameriky následně ocitají pod záštitou vlády prvozemských spojených států. Vojáci si stěžovali na jídlo a na stav svých nohou. Joshua byl celkem spokojený, že může být skupině za svůj plat užitečný a měl dost zdravého rozumu na to, aby neprozradil ani svou schopnost cestovat bez vkročce, v ani to, že netrpí po vkročení žádnými následky. Proto si se vounesl láhev, v níž měl skyslé kyslé mléko a kousky rozvařené zeleniny, které bez problémů prošly jako, jako zvratky, produkt cestovní nevolnosti. Konec konců, kdo by se šel podívat zblízka? Všechno to fungovalo. Všichni si pronadávali, prohaštěřili a prostěžovali cestu dvěma tisíci zeměmi a po každém kroku Joshua předstíral nevolnost, Kterou doplnil šplíchanci falešných zradků. Pak přišel vražedný útok. Byly to opice, něco jako paviáni, ale chytřejší a zuřivější. Jeden z vědců je pojmenoval superpaviání. Jsou to holozadci, rozhodl Ješu když pozoroval, jak se jejich růžové zatky natřásají na útěku a mezí v dálce po tom, co je zahnal na útěk. Takhle alespoň zněla jeho výpověď, když vyprávěl o tom, jak skončila jejich skupina. Potíž byla v tom, dnes byl jediný svědek, který by jeho výpověď potvrdil a stalo se to příliš daleko, než aby tam byl někdo ochotný vyslat expedici, která by ověřila co a jak. Ti zatracení tvorové dokážou naplánovat útok. Potom, co jsem dva z nich zabil, už ní neobtěžovali, ale oproti vojákům byli ve velké přesile a ti vědátoři o tom, jak se bránit, nevěděli ani co by se zanehet vešlo. A ta těla jste tam nechal povijánům? Víte, je dost těžké vyhrabat Hrob dřevěnou lopatou v jedné ruce a z pistolí z plastu v druhé. Spalil jsem tábor a co nejrychleji práskl do Myslel jsem si, že předběžný závěr vyšetřovacího výboru k vám byl velmi nespravedlivý. Zanechal pochybnosti. Byl bych rád, kdybyste věděl, že mohu dokázat, že to, co jste řekl, byla pravda. Já mohu dokázat, že zhruba kilometr od tábora u napájedla vychází na pobrch výběžek velkého černého kamene, přesně jak jste řekl. A hned za ním leží tělo alfa zvířete, které jste zastřelil. Ostatně ten černý kámen je nepříliš kvalitní uhlí. Jak tohle všechno můžete vědět? Vrátil jsem se po vaší stopě. Záznamy, které jste přidal, byly naprosto přesné. Vrátil jsem se tam, Jošuo. Kdy jste se tam vrátil? Kdy? Včera. Včera jste se vrátil? Lopsang mu trpělivě odpověděl. Včera jsem tam šel a vrátil se. Co jste nemohl, je nemožné kráčet tak rychlé. To říkáte vy, Jošu. V potřebném kurzu se dozvíte, co a jak. Pokusil jste se těla zaklít kameny a hrobí jste označil přesně, jak jste vypověděl při vyšetřování. Přinesl jsem naspět fotografie. To je důkaz toho, co jste řekl. Vidíte? Abych se vám přiznal, zrekonstruoval jsem celou tu událost. Použil jsem fenomenové stopy, přeměřil směr výstřelů i plohu těl. Našel jsem každou kulku. A samozřejmě jsem odebral vzorky DNA. Přinesli jsem dokonce naspět lepku alfa zvířete a tu kulku, která je usmrtila. To všechno přesně souhlasí s vaší výpovědí. Když ti vaši pavijáni holozaci zautočili, ani jeden z vašich vojáků se nezačal efektivně bránit. Je to tak? Super jsou podle mě zvířecího světa šílení. Nesmírně agresivní. Myslím si ale, že by na vás nezautočili, kdyby nejdřív jeden z těch vojáků nestratil nervy a nevystřelil Ješua se rozpočitě pohnul. Jestli jste zjistil tohle všechno, zjistil jste taky, že jsem si během toho střetnutí nadělal do kalohot. A měl bych si snad kvůli tomu zkazit to skvělé mínění, které o vás mám? V celém zvířecím království bylo vždycky logické, ale taky to dává smysl, že se ve stavu ohrožení odhazuje zbytečná zátěž. Svědectví o tom leží na všech bojištích a dokazuje to každý vzletající pták. Jenže pak se se vrátil naspět a bodl jednoho ze superpaviánů do mozku a ostatní zahnal na útěk. Přestal se až ve chvíli, když jste zastřelil jejich vůdce. Vrátili jste se a to hodně omlouvá. a se na chvílku zamyslel. Hm, dobrá, takže máte páku, to je fakt. Můžete mě očistit. Ale především mi mě zajímalo, proč chcete naverbovat právě mě. No, o tom jsme přece mluvili. Má to tentýž důvod, pro který vás Jinsonová původně navrhla jako vůdce výpravy kongresmana Pepra. Popra. Máte syndrom Daniela Jošuo. To je výjimečné. Nepotřebujete lidi. Máte lidi rád, alespoň některé, ale nepřítomnost lidí vám nevadí. To bude na naší cestě velmi užitečné. Až naše cesta vyrazí, nečekám, že bychom potkali příliš mnoho lidských bytostí. Právě z toho důvodu pro mě bude vaše asistence velkou pomocí. Dokážete si soustředit? nejste rozptilován výjimečným odloučením a osamělostí dlouhé země. A jak jistě policistka Jensenová pochopila hned na samém začátku, vaše schopnost vkročit bez pomoci, ale především to, že se po každém kroku okamžitě zpamatujete, budou velmi užitečné v případě, že by nás potkali nějaké nepříjemnosti. A to nás jistě potkají. Vaše odměna, pokud se mě rozhodnete doprovázet, bude výjimečně velkorysá a upravená přesně podle toho, čemu dáváte přednost. Samozřejmě, že její součástí bude vyčerpávající zpráva o masakru vyšetřovatelů kongresu, která vás dokonale očistí. Ten dokument bude doručen úřadům téhož dne, kdy se vydáme na cestu. To mám vážně takovou cenu? Lobsang se snovu rozesmál. Jošo, co je to cena? Co je cena dnes, kdy má zlato cenu jen kvůli tomu, jak se hezky třpití, protože každý člověk může mít nějaký ten zlatý důl sám pro sebe? Majetek? Fyzika dlouhé země říká, že každý z nás může mít sám pro sebe celou zemi, když si to bude přát. Tohle je nová doba, Jošo, a objeví se úplně jiné hodnoty. Obsah slov, jako je láska, spolupráce, pravda se změní a nejvíce ze všeho se změní obsah spojení Lobsangovo přátelství. Měl byste mě poslouchat, Jošo, valienté. Mám v úmyslu vydat se na konec světa? Ne, na konec dlouhé země. A chci, abyste cestoval se mnou. Půjdete? Jošua seděl a upíral oči někam do neznáma. Víte, že praskot vašeho krbu zní naprosto přirozeně? Ano, je snadné to spravit. Myslel jsem si, že by to mohlo přispět k vašemu vnitřnímu klidu. Takže, když s vámi pojedu, zbavíte mě všeho, co souvisí s tím vyšetřováním kongresu? Určitě, slibuj. A jestli se rozhodnu, že s vámi nepojedu, co potom? Hm, tu zprávu vyřídím i tak. Věřím, že jste udělal všechno, co jste udělat mohl, a smrt těch mužů v žádném případě nebyla vaše vina. Důkazy o tom budou doručeny porotě. Joshua vstal. Správná odpověď. Tu noc seděl Ješua v domově před obrazovkou a četl, co našel o Lapsangovi. Očividně, nebo tak se alespoň měřilo, sídlil Lapsang v superrychlém a supervýkonném počítači umístěném v MIT a tak dokonce ani nebyl na pozemských transzemské. Když si Ješua přečetl tohle, pocítil hřejivou jistotu že ať už je v té superchlazené bedince v institutu cokoliv, není to Lopsang, rozhodně ne celý Lopsang. Jestli je Lopsang chytrý, a on určitě chytrý je, nechal by se rozeslat všude. Ochrana před vypnutím. A také by se vybudoval pozici, níž by, se mu, nikdo nemohl, níž by mu nikdo nemohl nic přikazovat, dokonce ani jeho supermocný partner Douglas Black. Tady máme někoho, pomyslel si Joshua, kdo opravdu ovládá pravidla a ví, co a jak. Joshua vypnul monitor. Další pravidlo. Sestra Agnes považovala za jednu z pevných součástí víry, že všechny obrazovky, pokud jsou ponechány zapnuté, dříve nebo později vybuchnou. Jiše se pohodlněji opřel a zamyslel se. Byl Lopsang člověk nebo jen umělá inteligence opěčící se po lidech? Smilík, říkal si Joshua. Uděláte jeden oblouček a dvě černé tečky a vidíte lidský obličej. Jak je potřebné minimum, jaké je potřebné minimum, abyste pořád ještě viděli lidskou bytost? Co musí být řečeno vážně a čemu se musí umět smát? Konec konců, lidé vyšli jen z prachu, tedy metaforicky, i když Joshua neměl metafory moc rád, protože ji považoval tak trochu za trik. A musíte připustit, že Lopsang byl opravdu dobrý v tom, jak dokázal odhadnout, co se Joshua myslí, přesně jak by to dokázal vnímavý člověk. Možná, že jediný podstatný rozdíl mezi opravdu vyspělou umělou inteligencí a člověkem je zvuk, který vydají, když je uhodíte. Ale až na, druhé, až na konec dlouhé země... A je vůbec někde nějaký konec? Lidé říkali, že musí být celý kruh zemí, protože v kročec vás mohlo přesunout na západ nebo na východ a každý věřil, že východ a západ se musí někde potkat. Ale určitě to nevěděl nikdo. Ale především nikdo nevěděl, co tam venku všechny ty země dělají? Možná, že už bylo na čase, aby to někdo zjistil. Ješua sklonil pohled k poslednímu v kročci, který právě dokončil a v němž použil dvoustupňový dvopolohový vypínač, který koupil přes internet. Ležel na stole vedle něj, byl červenostříbrný a vypadal velmi profesionálně, ne jako ten první, který vyrobil a do nějž použil vypínač ze starého schodištního výtahu sestry Regíny. Od té doby sebou v kročec. Nosil vždycky. Uvědomil si totiž, že jelikož neví, jak vlastně kráčí bez kročce, bude lepší sebou nosit pomůcku. Vzhledem k tomu, že se jeho výjimečný talent objevil náhle a nevysvětlitelně, mohl právě tak náhle a nevysvětlitelně zmizet. A kromě toho mu krabička sloužila jako maskování. nechtěl vyčnívat z kráčejícího davu. Jošua pomalu obracel krabičku v rokou a přemýšlel, jestli si Lopsang uvědomil, co je na konstrukci krabičky v kročce nejzajímavější. Všiml se toho už v den na zem vkročení, a když se nad tím člověk zamyslel, bylo to očividné. Šlo o zvláštní malý detail, o němž si zřejmě nikdo nemyslel, že byl důležitý. Policistka Jansonová si ovšem podobných drumností všímala. Mělo to něco společného s postupováním podle návodu. Kročec fungoval jen tehdy, když jste si je sestrojili sami nebo se alespoň podíleli na jeho stavbě tím, že jste složili dedanou stavebnici. Zabunoval na krabičku prsty. Může jít s Lapsangem, ale také nemusí. Jošovi by bylo 28 a a nemusel nikoho žádat o dovolení. Ale nad hlavou mu vysela ta zatracená zpráva kongresového výboru. Navíc se mu vždycky líbila myšlenka na to, že je pěkně z dosahu. Navzdory všem slibům, kterému Jansonova v uplynulých letech dala, zlý hoši ho jednou nebo dvakrát našli. Byla tady ta věc, Nedlouho pod ní na zem vkročení, kdy, do kdy do domova vtrhli muži oznaky a pokusili se Jošu uspat, aby ho pak mohli odvést sebou a sestra Agnes jednoho z nich omráčila montážní pákou. Netrvalo dlouho a někdo zavolal policii a to znamenalo, že se na místě objevila policistka Jensenová a pak se do věci zapojil starosta a jak se ukázalo, jedno z dětí, kterým Jošua pomohl na den na zem vkročení, byl jeho syn a bylo povšem, že neznámá černá auta zmizela z města se slíplýma ušima. Tehdy bylo stanoveno pravidlo, že pokud chce někdo mluvit s Joshua, musí si nejdříve promluvit s policistkou Jensonovou. Joshua není problém, řekl starosta. Problémem je zločinost, útěky z vězení a to, že na světě prakticky neexistuje bezpečí. Městské radě bylo řečeno, že Joshua je možná trochu zvláštní, ale že má také zázračný dar. Byl podrobně prověřen policistkou Jensenovou a už několikrát byl velkou pomocí pro medizonskou policii. Taková byla jeho úřední pozice. Jenže to pro samotného Joshua nebylo vždy pohodlné, Protože nenáviděl, když ho někdo kontroloval. Nenáviděl i skutečnost, že stále více lidí vědělo, že je jiný, bez ohledu na to, jestli si mysleli, že je problém nebo ne. V následujících letech se Joshua vydával na cesty sám, vydával se dál a dál po dlouhé zemi, daleko za kůlové ohrady Robinsona Cruzo, které si vybudoval jako chlapec, do světů tak vzdálených, že si nemusel lámat hlavu s žádnými tamtěmi blázny, ani z blázny s oznaky a zatykači. A když se náhodou objevili, udělal prostě další krok a v době, kdy přestali zvracet, už bylo o nějakých sto světů dál. Pravda je, že se někdy vrátil, dokud ještě zvraceli a svázali tkaničky u bod. Trojek si občas musí dopřát nějakou zábavu. Další a další cesty stále dál a dál. Nazýval je mými odpočinkovými cestami. Způsob, jak se dostat od lidí a od toho podivného tlaku, který v dnešní době cítil, kdykoliv se vrátil na prvo zemi nebo na některou z nižších zemí. Tlak, který mu bránil naslouchat tichu. Takže byl zvláštní. Sestry ale říkali, že celý svět začíná být podivný. Sestra Georgina mu se svým kultivovaným anglickým přizvukem řekla tohle. Joshua, možná, že jsi jen okrůček před zbytkem lidské rasy. Myslím, že první homo sapiens se cítil podobně jako ty, když se díváš na nás ostatní, našimi vkročci a naším zvracením. Jako homo sapiens, který se diví, proč těm ostatním kolem něj trvá tak dlouho, než spojí dvě slabiky. Jenže Joshua nevěděl, jestli se mu líbí ta představa, že je jiný, i když vlastně dokonalejší. Ale přesto měl rád sestru Georginu skoro tak, jako sestru Agnes. Sestra Georgina mu četla Kýce a Wordswortha a Rafala Vondo Emersona. Sestra Georgina studovala v Cambridge, přesněji, jak sama říkala, ne na té Massachusettské Cambridge univerzitě, ale na té pravé v Anglii. Někdy Jošovi připadalo, že sestry, které vedou domov, jsou jiné než ty, co vydává v televizi. Když se na to zeptala sestry Georginy, zasmála se a řekla: Hm. Možná je to tím, Jošuo, že jsme jako ty. Jsme tady, protože nikam jinam se nehodíme. Uvědomil si, že mu budou všechny chybět, až se vydá na cestu s Lopsangem. Pak se ale rozhodnutí udělalo samo od sebe.